Лю – це сінь. Вічне життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Нам потрібно перейти стан глибоководного занурення, запитала А, хоча розуміла, що у разі звичайного способу прискорення до таких швидкостей нічого не допоможе, і їх розплющить до молекул. Ви не потребуєте жодних приготувань до польоту. Цей спосіб переміщення базується на викривленні самого простору, а отже, ви не відчуєте ніяких перевантажень. Почувся голос Лодзи. Криволінійний двигун увімкнено. Усі системи працюють в оптимальний спосіб. Параметри прискорення, викривлення простору 23,8, коефіцієнт кривизни траєкторії 3,41 до 1, зоряне кільце досягне швидкості світла за 64 хвилини і 18 секунд. Оголошення штучного інтелекту корабля більше асоціювалося з командами про заглушення двигунів, аніж і повний уперед. Усе довкола стихло, не чулося жодного нового звуку. Вони розуміли, що термоядерний двигун вимкнено, тому зникло фонове гудіння реактора і самого двигуна, але цю порожнечу не заповнили інші звуки. Насправді важко було повірити, що щось відбувається. Але певні ознаки увімкнення криволінійного рушія ставали дедалі помітнішими. Викривлення простору поступово зникало, ілюмінатори округлювалися, а АА витончувалося і додавала зрості. Поглянувши крізь ілюмінатор, можна було побачити, що сусідній корабель-утікач усе ще рухався швидше за зоряне кільце. Проте різниця швидкості сильно зменшилася. Цієї миті штучний інтелект вивів у ефір радіообмін повідомленнями між сусідніми кораблями, які з його точки зору стосувалися зоряного кільця. «Погляньте, наскільки блискавично прискорюється той корабель!» – кричала якась жінка. «Боже, людей у середині має розплющити у фарш!» – відповідав їй чоловічий голос. Його перебив інший чоловік. «Ви ідіоти! Таке прискорення має розчавити й сам корабель. Але нічого подібного ми не спостерігаємо, тож він рухається не за допомогою термоядерного двигуна, а під дією криволінійного рушія». «Криволінійний двигун? Космічний корабель, який здатен пересуватися зі швидкістю світла? Це надшвидкісний корабель?» «Здається, чутки виявилися правдивими. Вони таємно будували цей корабель, а тепер зможуть врятуватися від смерті». «Ах!» Почулося волання першої жінки. Ей, хто там збоку від нього? Ідіть на перехоплення. Протараньте його, знищить. Аа. знову почувся голос першої жінки. Вони зможуть досягти швидкості втечі та врятуватися. Вони житимуть. А, а я теж хочу наш швидкісний корабель. Зупиніть їх, убийте тих, хто всередині. Почувся ще один крик, але цього разу зсередини зуряного кільця. Це було Аа. Боже мій. Чому ми бачимо два плутони? Ченсін повернулася до інформаційного вікна, в яке дивилася А, і побачила зображення Плутона через системи спостереження корабля. Зараз планета перебувала досить далеко, але деталі залишалися легко помітними. Як і казала А, Плутон і Харон отримали близнюків, які розташовувалися неподалік від справжніх небесних тіл. Ченсін помітила, що й деякі об'єкти на двовимірній поверхні також частково подвоїлися, подібно до того, як у графічному редакторі виділяється певна частина зображення, аби скопіювати її та розмістити поруч із оригіналом. Цей ефект виникає тому, що світло у доріжці слідів, яке залишає по собі зоряне кільце під час прискорення, сповільнюється, пояснив Лодзи. Його зображення в інформаційному вікні почало розмиватися, але голос лунав чітко і без потворень. Один із бачених вами Плутонів є зображенням, яке передається світлом із низькою швидкістю. Але поза як планета все ще перебуває у Русі, то опинившись за межами доріжки слідів, вона знову вигулькнула на небосхилі перед вами. Ось чому ви бачите подвоєне зображення. Швидкі світла сповільнюються. Чен Сінь відчула, що вони доторкнулися до великої таємниці буття. Лодзи продовжив думку. Мені оповідали, що ви дізналися про кривляні неприскорення, провівши експеримент із милом і човником. А чи повторили ви експеримент після того, коли човник проплив через усю і досяг борта? Ви повернули його в початкове положення? Вони тоді цього не зробили. Налякана можливою присутністю ософонів, Чін Сінь забрала човник і викинула його геть. Але легко було здогадатися про результати повторного експерименту. Човник взагалі не зрушив би з місця, чи вплив би значно повільніше, оскільки коефіцієнт поверхневого натягу води зменшився, відповіла Чін Сінь. Абсолютно правильно. Те саме відбувається після розгону корабля до швидкості світла. На траєкторії руху літального апарата з криволінійним рушиєм структура самого простору також змінюється. Якщо аналогічний корабель помістити в колію залишену першим, то він заледве зможе рухатися. Для забезпечення руху доведеться використовувати потужний двигун, але і він не зможе розігнати наступний корабель до швидкості першого, ймовірно, досягнута швидкість різнитиметься в рази, інакше кажучи, в колії, що утворюється під час подібного руху, швидкість руху світла у вакуумі значно зменшується. До якого значення можна зменшити швидкість світла? Теоретично й до нуля, але на практиці це майже неможливо. Однак якщо ви встановите високе значення коефіцієнта кривизни траєкторії двигуна сорянного кільця, то вам вдасться досягти позначки у 16,7 км на секунду. Позначки, про яку так мріяло людство. Але ж це... Почала говорити А, вдивляючись у зображення Лодзи. «Чорний домен», – подумала Чінсінь, але нічого не сказала. «Чорний домен», – луною відізвався Лодзи. Звісно, одного корабля недостатньо для створення повноцінного чорного домену, який поглине цілу зоряну систему. Згідно з підрахунками, для цього потрібно мати понад тисячу кораблів із криволінійними двигунами. Прискорюючись радіально в різних напрямках до швидкості світла, вони утворять кулії, які почнуть розширюватися, і зливатися в одну сферу, що поглине всю сонячну систему. Швидкість світла в цій сфері дорівнюватиме 16,7 км на секунду, тобто утвориться чорна діра, або чорний домен. Отже, чорний домен може бути наслідком руху кораблів зі швидкістю світла, вигукнула А. У Всесвіті коля від криволінійного руху може бути як доказом небезпечності цивілізації, так і посланням миру. Якщо коля пролягає в напрямку від світу, то це буде свідченням першого варіанта розвитку подій якщо огортає його другого. Аналогічно, людина із сільцем в руці є загрозою, а із зашморгом на шиї не становить небезпеки. Саме так. Але ми запізно це усвідомили. У наших дослідженнях криволінійного двигуна експериментальна частина постійно випереджала теоретичне підґрунтя. Вам добре відомий стиль роботи Вейда. Чимало результатів експериментів ми не могли пояснити теоретично, а без відповідних знань було легко пропустити деякі важливі нюанси. На ранніх стадіях досліджень коли нам вдалося перемістити твою волосину. Утворювання від криволінійного руху колії лишалися маленькими і майже непомітними. Але й тоді не бракувало дивних проявів. Наприклад, після розширення колії, низька швидкість світла спричиняла несправність квантових інтегральних систем комп'ютерів, які перебували поруч із випробувальним стендом. Проте ніхто не звертав на це уваги. Пізніше, після збільшення масштабу експериментів, ми нарешті дізналися таємницю колії криволінійного руху. Саме через це федеральний уряд погодився на співпрацю. Вони доклали всіх зусиль, аби ми вдало завершили свої випробування, але забракло часу. Лодзи скрушно похитав головою, зітхнув і більше не зронив ані слова. Від інциденту з проголошенням наукоградом незалежності до завершення зведення Меркуріанського дослідницького центру минуло 35 років. Цінний час було згайно даремно. Завершила за нього думку Ченсінь. Лодзи мовчки кивнув. І Чінсінь побачила, що звичне тепло його очей змінилося страшними вогнями судного дня. Його погляд чітко транслював думку Поглянь, дитину, що ти накоїла. Чінсін збагнула, що з трьох варіантів порятунку людства бункерів чорного домену і надшвидкісних кораблів, єдиним шансом на виживання було лише створення флоту кораблів із криволінійними рушіями. Ютяньмін вказав шлях до порятунку, але вона своїми руками заблокувала його. Якби ченці не зупинила вейда, Зоряне кольце мало б шанси здобути омріяну незалежність. Навіть якби місто не протрималося довго, ні, можливо, встигли відкрити ефект викривлення простору від роботи рушіїв, що змусило б федеральний уряд змінити ставлення до надшвидкісних кораблів. А це могло дати можливість збудувати флот із тисячі подібних літальних апаратів і створити чорний домен, тим самим уникнувши завдання удару, який перекинув сонячну систему у два виміри. Люство могло піти двома шляхами. Частина полетіла б до зірок, а решта жила б щасливо всередині чорного домену. Зрештою, це була не перша її груба помилка. Вона двічі обіймала посаду, що за обсягом влади поступалася лише Богу, і двічі штовхала світу прірву в ім'я любові. Але тепер уже нікому було виправляти її помилку. Вона зненавиділа Вейда. Чому він дотримав слова? Що його спонукало? Слово чоловіка, чи він це зробив заради неї? Звісно, вона розуміла, що на той момент... Вейт іще не знав про ефект від викривлення простору. Його мету побудови надшвидкісних кораблів повністю описав той безименний військовий із зоряного кільця. Ми боремося за свободу, за те, щоб бути вільними людьми у цілому Всесвіті. Чен Сінь була переконана. Якби Вейт тоді знав, що надшвидкісні кораблі єдиний порятунок людства, то легко знехтував би даною обіцянкою. Не гоже цуратися відповідальності, нехай вона і поступалася за владу лише Богу. Якщо тебе обрали на високу посаду, ти маєш виконувати завдання до кінця. Опинившись на плутоні, ченсінь подумала, що настала найлегша пора її життя. Дійсно, люди, котрі опиняться за мить до кінця світу, можуть відчути неабияке полегшення звичний тягар обов'язків вже не тисне, всі турботи й тривоги зникають, а життя повертається до первісного стану спокою в утробі матері. Тієї миті Ченсінь могла тільки спокійно чекати яскравого поетичного кінця, що ознаменує її перетворення. На частину гігантської картини сонячної системи. Але тепер усе перевернулося з ніг на голову. На зорі космології як науки існував цікавий парадокс, оскільки всесвіт здавався нескінченним, то на кожну точку простору щомиті мала діяти сукупність гравітаційних сил незліченої кількості небесних тіл. Чінсінь зараз відчувала щось подібне кожен куточок всесвіту тиснув на неї звідусіль, нещадно роздираючи душу. Спогади про хвилю первинного жаху останні хвилини на посаді мечоносця, яку вона пережила 127 років тому, знову напосіли на неї. Космос заполонили очі, що не відводили від неї погляду. Динозаври, трилобіти, мурахи, птахи, метелики і навіть бактерії. Окремо відчувалися погляди ста мільярдів людей, які жили на Землі усі часи. Ченсін поглянула в очі А і легко прочитала її думки. Нарешті ти зіткнулася з чимось страшнішим за смерть. Вона розуміла, що їй не лишається нічого іншого, як жити далі. Вона, Іа, єдині представники людської раси, а її смерть зменшить цю популяцію вдвічі. Це справді співрозмірне покарання за всі її помилки. Однак майбутня подорож вже не мала мети космічний простір перед нею втратив чорний колір, лишившись безбарним. Куди нам податися? пробурмотіла чінсінь. І чекайте їх, відповів лодзи, чиє зображення на екрані стало ще розмитішим і втратило колір. Його слова немов блискавка спалахнули в голові Чен Сінь. Вони зааперезернулися, одразу зрозумівши, про кого йдеться. Вони ще живі, продовжив Лодзи. П'ять років тому бункерний світ отримав від них звістку через гравітаційну хвилю. Це було коротке повідомлення, без вказування місця їх перебування. Можливо, вам вдасться їх відшукати, чи ж їм пощастить натрапити на вас? Цієї миті чорнобіле зображення Лодзи остаточно зникло, але ще було чутно його голос, який встиг сказати наостанок. От настав і мій час перетворитися на картину. Щасливої подорожі, дітки. Сигнал з Плутона остаточно перервався. На екрані системи спостереження Плутон засяяв немов зірка і почав розширюватися у двох вимірах. Ділянка планети з музейним комплексом першою торкнулася двовимірної площини. На теперішній швидкості зоряного кільця вже став помітний ефект Доплера. Хоч при погляді на окремо взяту зірку здавалося, що нічого не відбувається, Світло зірок попереду змістилося до синьої частини спектра, а позаду – до червоної. Сув спектра став помітним і у двовимірній сонячній системі. За бортом не було видно жодного іншого корабля-втікача. Зоряне кільце значно випередило їх. Усі вони тепер падали на двовимірну поверхню, немов краплі рясного дощу. Повідомлень із сонячної системи ставало дедалі менше, і вони коротшали. Через зміну частоти радіосигналів спричинено ефектом доплера. Сповіщення лунали трохи дивно, немов пташиний не спів. Ми ще заблизько. Ви позадо нас. Ну, робить цього не треба. Боляче, не буде, я вас запевняю. Усе станеться за мить, і після всього ти ще мені не віриш. Що ж, нехай. Та, кохана, ми сплощимося до мікронів. Ходи сюди, ми маємо бути разом. Чінцінь і А слухали мовчки. Голосів чулося все менше й менше, а інтервали між повідомленнями зростали. Через 30 хвилин вони почули останній голос із сонячної системи. «Ах!» – голос обірвався назавжди. Гігантська двовимірна картина під назвою «Сонячна система» постала в усій красі. Зоряне кільце все ще падало на двовимірну площину. Швидкість, яку вони роздвинули, лише сповільнювала падіння. Проте космічний корабель ще не досягнув необхідного прискорення утечі, аби відірватися від двовимірної площини. Зараз «Зоряне кільце» залишалося єдиним у Сонячній системі рукотворним об'єктом, який ще не опинився на площині а Чен і А були єдиними уцілілими. Зореліт літ віддаляла від двовимірної картини не дуже значна відстань. Сонце видавалося абсолютно пласким, як поверхня моря з узбережжя. Тм'яна, темно-червона зірка, здавалося, не мала кінця краю. Плутон, який ще нещодавно був тривимірним, перетворився на гігантську пляму, що продовжувала збільшуватися. Ченсінь роздивлялася його вишукані річні кільця, сподіваючись відшукати бодай якісь сліди музею. Але марно. Розмір споруди був замалий, аби можна було сподіватися її роздивитися. Потік тривимірного світу, який спадав на двовимірну площину, здавався непереборним. Кінсінь почала сумніватися, чи справді двигун криволінійного прискорення зможе розігнати корабель до швидкості світла. Їй дуже кортіло, аби все закінчилося тут і зараз. Але цієї миті пролунав голос штучного інтелекту корабля. Зоряне кільце досягне швидкості світла за 180 секунд. Будь ласка, задайте кінцеву точку маршруту. «Ми не знаємо, куди вирушити», – відповіла А порожнім голосом. «Ви зможете встановити пункт призначення й після досягнення швидкості світла, але в системі відліку корабля ви проведете не так багато часу. Тож існує, ймовірність, запізнитися з вказуванням цілі і проминути необхідний пункт. Краще визначитися зараз». «Ми не знаємо, де їх шукати», – відповіла Чінсінь. Сінь. «Їх існування трохи прикрашало безрадісне майбутнє». Проте ченсінь все одно почувалася загубленою в часі й просторі. Аа раптом схопила ченсінь за руку й мовила Хіба ти забула, що крім них у Всесвіті ще й лишився й він? Так, це правда. Ченсінь відчула, як стиснулося серце. Їй ніколи в житті не кортіло чогось сильніше, ніж іще раз побачитися з ним. У тебе призначене побачення, нагадала Аа. Так, я пам'ятаю. механічно відповіла ченсінь. Емоцій на іншу реакцію вже бракувало. То литимо до твоєї зірки. Гаразд. Влетімо туди. Погодилася Ченсінь і перепитала у штучного інтелекту бортової системи: "Зможеш ідентифікувати зірку за номером до крузових частин DX3906?" "Так, звісно. Тепер вона має позначення s 74390 і 2 Будь ласка, підтвердіть кінцеву точку маршруту." Перед ними матеріалізувалася велика голографічна карта зоряного неба, на якій були нанесені всі зірки в радіусі 500 світлових років від сонячної системи. Одна з них блимала яскраво-червоним і додатково підсвічувалася білою стрілкою. «Так, це вона. Рушаймо туди», – кивнула Ченсінь. Ініціацію маршруту завершено. Зоряне кільце досягне швидкості світла за 50 секунд. Їм здалося, що картина зоряного неба перемістилася назовні, але цей корпус корабля став повністю прозорим. Ченсінь і А видалося, ніби вони парять у відкритому космосі. Штучний інтелект корабля ніколи до цього не використовував, такого режиму відображення зовнішнього світу. Попереду зорів чумацький шлях, який не був чистого кольору небесної блакиті, нагадуючи безкрай океан. Позаду лишилася двоумірна сонячна система з плоским сонцем та планетами, що тонули в криваво-червоному мороці. Раптом погляд усесвіту докорінно змінився. Всі зірки попереду корабля витягнулися у напрямку фінальної точки їхнього маршруту, ніби ця частина Всесвіту перетворилася на величезну чорну чашу, і усі зорі Скочувалися на її дну. Незабаром зірки зіщулися, перед ними в скупченні настільки щільно, що годі було сподіватися розрізнити кожну з них окремо. Вони згрупувалися в невелику кулю, яка випромінювала яскраво синє світло, немов величезний сапфір. Час від часу зі скупчення світла виокремлювалися поодинокі зірки і швидко відлітали назад, переміщуючись абсолютно темним простором. Їхній колір у русі постійно змінювався. Блакитний поступався місцем зеленому потім жовтому, а коли зірка пролітала над сонячним кільцем, вона вже сяїла червоним. За кормою космічного корабля двовимірна сонячна система і зірки конденсувалися у червоне скупчення, що нагадувало багаття, яке палає в кінці Всесвіту. Зоряне кільце летіло зі швидкістю світла до зірки, подарованої Юнтяньміном Чен Сінь.